И ядоха и наситиха се. Неделна беседа, държана от учителя на 12 февруари 1922 година в София. Евангелие от Марко 8 глава 8 стих. И ядоха и наситиха се и вдигнаха остатките от окрухите 7 кошници. Този стих е един от обикновените стихове. мяса на едно малко планинско камъче, но само един вещ, човек, някой минеролог или геолог, който разбира строежа или устройството на тия камъни, тяхното происхождение, само той може да се произнесе върху стойността им. Много обикновени думи. Ядоха и наситиха се и вдигнаха остатките седем кошници. Какво трябва да яде човек на физическото поле? Хляб. Най-важното нещо. В духовния свят какво трябва да яде човек? А в божествения свят? На двата въпроса отговорете вие. Духовният свят няма хляб като нашия. И там се яде, но какво? Сега за себе си отговорете, ако можете, отговорете си правилно. Яденето е една необходимост на Земята. То е най-важното от всички неща в света. Вие ще кажете, че имате някакви идеи, по-други вярвания, религии и науки. Всичкото и признавам. Но ако вие сте гладували с 6-7 дена и са ви приготвили един отличен обяд и после ви поканат да слушате някаква дисертация на някой професор или да идете на някой концерт или представление или ви дадат хубави дрехи да се облечете кое ще вземете. Яденето разбира се. След като се наядете, всички други неща се нарещат съобразно. Тъй седи законът. Добре. Сега някои казват. Яденето е нещо обикновено. Не. То е нещо необикновено. Това са най-великите сили, сгъстени в такава видима форма. С хиляди години хората ядат, но не са разбрали смисъла на тази храна. Седнал някой химик и казва Хлябът има водород и кислород. Това са били хранителни частици. Хлябът не се състои от никакъв водород и кислород. Той нито е водород, нито кислород, нито е въглен. Когато някоя есенция е затворена в някоя форма, това не значи, че тази есенция проистича от формата. Следователно азотът, кислородът и водородът – това са форми, в които са затворени известни сили в природата, а в тия сили е затворен разнообразния живот, който се предава. Тъй, че силите са носители на живота и трябва да го предадат на хората. И сега във вас има желание да се наядете, нали? Но знаете ли на какво мяза вашето положение? То мяза на унази млада мума или млад момък, който иска да се хареса някому, облече се е хубаво но не трябва само за един ден да те харесат. Може е да те харесат и короната ти турят и венец, но след три месеца тази корона ще падне и венецът ще изчезне. Питам. Защо трябва да се харесваме един на друг? Откъде се е прътнало това желание на младия момък да се хареса на момата, и мумата да се хареса на момък. Отде се е появил. Защо и за какво се е появил? Задавали ли сте си този въпрос? А, казвате, това са обикновени работи. Да? За глупавите хора всички работи са обикновени, а за умните хора всички неща са необикновени. Ще ви преведа един смешен анекдот с един знаменит художник – Гарио. Аз го кръщавам така, скривам името му. Заражда се в неговия ум една идея, да може да е извая от восък една хубава, прекрасна женска фигура, на която той сам да се любува и вълдушевлява. За себе си той твори. Дълго време се е занимавал с окултните науки. Избира си Стая и 10 години работи над своята восъчна фигура и вече е достигнал сам да се любова на нея, но всичко държал под ключ. Понеже е бил женен наскоро, заинтригувала се неговата възлюблена и си казала «Какво прави този човек?» Искала да се домогне до неговите тайни, какво върши той в тая стая. За нещастие, един ден тя взема ключа от неговото палто и като отворила вратата на стаята, да казва: А, видиш ли какво си направил той? Под ключ се държи, а. Фигурата била толкова жива, че тя не си представила, че това е босък и започнала да я удря в носа. Фигурата паднала на пода, тя я мачкала, натискала и викала Ти как смееш в моята къща да нарушаваш моето щастие? И като я набила, излязла из стаята навън и пак торила от неговия чоп, но станала сериозна, обидена кръвно. Обидена от него и той, като влязъл вътре, вижда и неговата мумия кръвно обидена. Сега и вие в този свят имате такива спорове, които мясат на този случай и тъй ги разрешавате. Учените хора разрешават въпросите като жената на Гарио, която казала на восъчната мумия – ти си причина за моето нещастие. И често и ние си въобразяваме такива неща, които не съществуват. Сега яденето не е един такъв процес. Не е въпрос само отъй да се отнесем към тази храна. Тази жена мисли, че ще даде един хубав урок на мъжа си. Как сме той изчущи жени да ходи? И често и ние даваме такива обяснения за света, каквито не съществуват. И знаете ли, че ако напреднали същества биха дошли на земята и биха изслушали нашите разрешения за онзи свят, щяха да се хванат за корема и да се кискат сто години. И не само с нашите глупости, но и с най-видните наши окултисти за техните теории и изяснения за света. И когато човек пристъпя към великото в света, трябва да има онова велико смирение. Трябва да знае, че той не е разгадал света. За да може да разгадае света, той трябва да бъде съвършен като Бога. А веднъж не е съвършен, изтича от Бога и се учи от Него. Той никога няма да разгадае великата загадка. И философите твърдят, че ще я разгадаят. Не, не, никога няма да я разгадаят. Светът всякога ще остане една загадка неразгадана. От една страна ще я разгадават, а от друга ще се загадва пак. От една страна ще я разплитаме, а от друга ще я заплитаме. Това ще мяса на един параход, който отпред разцепва водата, а отзад тя пак се слива. И тъй ще ходим. Не е въпросът следователно да разгадаваме света. Ако анализираме нашето тяло и знаем колко водород и колко азот и кислород и желязо има и тъй нататък, мислите ли, че сме намерили есенцията на нашето битие? Можем да не знаем нищо за нашето тяло, колко елемента се състои, но трябва да знаем елементите на нашата душа. Възможно е и едното и другото. Следователно казва: И яли, и се наситили? Човек трябва да яде. И Христос казва: Че сте яли живия хляб? Аз съм живия хляб. И как ще изясните този жив хляб? Казва още: Аз съм живата вода. Изворът, който ще извира от вас вечно и няма да има нужда да идвате да черпите от този кладенец. Следователно, ние трябва да се стремим да имаме една пряма връзка с происхода на нашето битие. И често връзките ни се късат по външни съображения. Ще ви представя един пример. Доктор Фурио. Аз наричам този доктор Фурио, доктор Мидик. но също талантлив и имал извънредно голяма обичка музиката. До да искал да пее, но нямал глас. Това му съставяло голямо мъчение, защото имал едно непреодолимо желание да пее. Да обясна желанието на доктор Фурио с онова на друг един доктор, англичанин, той пък бил доктор-адвокат, даровит механик но станал правник. Той сам разправя за себе си. Ще седне да проучва някое дело на някой свой клиент и изведнъж вижда пред себе си колелета, машини, не може да работи. А след един час, като свърши с тази работа, тогава ще почне своята адвокатска професия. И казва. Кога ще ме освободи Господ от този дявол? Не е дяволът, но по-силните способности и стремежи изпъкват по-напред. Доктор Фурио намерил една госпожица, Берта, която имала... Отличен глас и се съел според своите методи да развие този талант у нея. В негово присъствие Берта пела отлично като ангел и двамата пътували из света. Тя пела, а той бил зад сцената и навсякъде произвеждали фурор, но тя пела докато той бил там. И като излизал той, нейният глас прекъсвал. Сила идвала от Фурио и тя я изразявала. Обаче в нея се влюбва един млад господин и казва Знаменита певица! Но този дявол трябва да се освободя аз. В едно представление зад колисите той му теглил един куршум но и певицата прекъснала да пее и нито дума повече не произнесла. И ние, докато сме свързани с невидимото, докато сме във връзка с Бога, откъдето иде нашата сила, до тогава Той е наша задна стража. Докато Неговата сила се проектира в нас, ние сме отлични певци на сцената, но когато някой грях се прояви и връзката се скъса, тогава всичко се прекъсва, всички таланти се свършват и моментално всичко изчезва. Тази връзка се скъсва и у всички писатели и поети, у всички учени и прости. Всички са опитали това. Тия хора не са яли и насители. Защото човек пее само когато е сит. И българите имат обичай, като викат един кавалчия, нахранят го най-напред и той свирили ли, свири. Българите имат за това една поговорка. Главна мечка хороне играе. И главен кавалчия не свири. За той и човек без убеждение нищо не може да направи. Това е същия закон. Сега Христос казва, че Той е живия хляб. Значи трябва да ядем тази храна, която е жива и от яденето трябва да остане нещо. От това изобилие трябва да се спести. Аз вземам думата ядене в широк смисъл. Човек трябва да яде и да мисли върху това, което се съдържа в тия елементи. Този живот е скрит в ябълката, в житото, в царевицата, в ръща и прочие. Във всички тия плодове е скрит един невидим живот и когато вникнем в неговия дълбок смисъл, ще разберем че съобразно с този живот се развива и нашия умствен крагозор. Ще ви приведа още един пример, за да обясня своята мисъл и с него ще заключа. Много кратък ще бъда днес. Синът на Адитския цар Зинзибо пожелал да има една вечно горяща свеж, която да осветява и да одоблява стаята му. Един от най-видните мъдреци на царството му, негов поданик, намерил една овчарка, която била влюбена в царския син и превърнал душата ѝ в такава свещ. И отива да му я представи, но като погледнал на тази свещ, очите му се напълнили със сълзи, а той не знаел защо.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 Аз ви оставям този пример. Вие да си разрешавате загадката, която се крие в него. Тя е велика загадка. Един ключ. И следователно храната всякога е една запалена свещ. Вечно гори тя. А той, което ядем, то е масълцето, което постоянно приижда в света, то е едно приливане от един свят в друг. А греховността на нещата седи в туй. Когато ние използваме тия енергии, не са благородни дела в света, а живеем само за себе си. В умовете ни са вложени велики мисли и в сърцата ни велики желания, а ние постоянно ходим от къща на къща и се разправяме за туи, и за ону и за треболии. Влезте в това общество. Разгледайте вестниците, идете между вестникарите, между религиозните хора и само послушайте ги какво говорят, за какво прикасват. Тук като дойдете, потривате се. Но с потриване нищо не става. Знаете ли? Аз съм виждал някоя майка, на която детето се дави, а тя си чупи ръцете на брега и вика: Удави се детето ми!. И религиозните хора викат сега: Удави се детето ми! Не, не. Щупене на ръцете работата не става, а извади детето от водата. И после. Всички имате желание да вземете първото място. Като отидете на небето, искате първия стол да получа аз. Обичам Христа. Но за Христа, колко косама сте дали Вие? Говоря за този велики Христос. Колко коса му от вашата глава сте дали за Него? Вземам думата Косми в живия смисъл, т.е. каква част от вашия живот сте дали за Христа. Какво сте направили за Него? Христос за вас е една горяща свещ. С хиляди години Той седи на вашата маса и постоянно гори. Вие се топлите, разрешавате всички въпроси, казвате – А, хубава е тази свещ. Но аз да ви обърна вашата душа, да стане една такава свещ, да знаете тогава какво значи горяща свещ. И ядоха, и се наситиха. И всички хора все ядат и се насищат, все сме наситени, но главният въпрос в света още не е разрешен. То е мирът. Великият мир, който трябва да съществува между всички хора, той още не е въдворен в техните сърца. И казвам, мир няма в нас. Любовта се появява, тъй както в яденето, но едновременно се появява и недоволството. И мъдростта също така се появява. Някога сме много мъдри, но... Пак изгубваме своето равновесие. Ядоха и се наситиха, казва евангелистът. И сега във вашия ум ще остане мисълта. Пак има един упрек. Не, няма никакви упреци, но констатирам един факт. Трябва да изходите 1000 километра и казвам: Колко сте изходили? До къде сте стигнали? Изходили сте 200 километра, остават още 800 километра. Ама, аз мисля, има повече. Ти мислиш, че има повече, но в картата то е турнато. Ама не може да бъде. То е факт. Докъде сте стигнали? Ако до вечера дойде един ангел и ви каже, «Хайде, върнете се! Колко километра сте изразходили вие?» Сега мнозина има, които казват, «Ние сме готови за онзи свят!» Но знаете ли на какво мязате? Аз ще ви дам още един малък анекдот из американския живот. Една негърка, стара християнка, била на 80 години. Живяла при един американски университет и студентите, като минавали по край вратата ѝ, все слушали, че тя все се молила. «Прибери ме, Господи, прибери ме!» И те си казали, «Хайде да си направим една малка смешка!» При се, отиват при вратата ѝ и хлопат. «Кой е там?» Архангел Михаил, за да вземе душата ти. Кажете на Господа, че нея е няма, тя е заминала. Ние все разрешаваме въпроси и задачи, но като дойде до нас казваме Моята задача още не е решена, но в бъдеще ние имаме велики проекти. Когато ги решим, тогава. Ние трябва да разрешим въпроса на Фурио, ние трябва да разрешим въпроса на Гарио, трябва да решим въпроса на Зензибо. Те са важни въпроси. Нашата връзка с Бога, унази восъчна мумия, той и наше тяло, което имаме, защо ни е дадено? Понякога ние налагаме, бием нашето тяло тъй, както онази жена е набила в осъчната мумия. Правим грехове, грехове и после кажем «Хайде да набием нашето тяло! Ти да не грешиш вече!» Господарят греши, а конят се бие. Минавам онзи ден тук в София. Натоварил един колата си, има повече от 800 кила. Конят поеме нагоре, върне се. Бие го с лопатата си. Аз се спрях и казвам: Слушай, приятелю, сними половината от товара, за да изкара коня, защото аз ще те впрегна и тогава ще взема лопатата. Той се спря и гледаме. Аз мислено му казах това. Сне лопатата. Послушаме. Не товарете вашия кон с 800 кг. Вашето тяло не е виновно за нищо. Яденето е едно благословение, което Бог е дал и неговата задача е велика. И Той иска да разрешим тази задача. Я ще и пи, пиете, казва апостол Павел, и благодарете. Ама как да благодариш? Вие отхранвате вашите дъщери и вашите синове. Вие служите цял един живот на вашия мъж. Жената служи цял един живот на своя мъж. Питам, след като си заминете за онзи свят, какво правите тогава? Мъжът ви казва Хубаво стана, че си замина, Господ я прибра и тя да е свободна и аз да съм свободен. Когато мъжът умре, жената отива, плаче, но си казва тя Хубаво стана, че си замина. Питам тогава Нима, ние сега не сме свободни. Сега тази горящата свеж, която ни е дадена тук, на земята, защо е тя? Тази восъчна мумия, която я прави Гарио, за какво е? Доктор Фурио, който пее със своята певица Берта, защо пее? Да спечели пари? Не е въпросът за пари. Ние разрешаваме въпроса точно противоположно, като казваме «Ядем, за да се наситим», да, но и да останат седем кошници пълни. Седем кошници трябва да останат след като се наядете. А знаете ли защо трябва да ядете? След като се наситите да останат седем кошници. Учите защо? А, казвате, то е необходимо. Необходимо е учението, за да се преживее в този свят. Да преживееш в този свят ли? Не. Защото ако това е философия има много неучени животни, например прасенцата, които без да са учени пак живеят. И ако аз сравня живота на един пияница, на един човек, който постоянно е пиянствал, с живота на едно прасенце, кой от тях стои по-високо и е извършил по-губава работа? здраве Иване, казва пияницата. А прасето, като намери нещо, изрови го и всеки ще каже, че той прасенце изровило орталъка. Не ме разбирайте криво. Този Иван, за който говоря, е специален. Той е първоначалният Иван. Знаете ли кой беше Иван Кръстител? Той бе на Стария закон. И ако аз съм произнесъл сто пъти, хиляда пъти името Божие, като казвам: Добър Господ! С това. Принесъл ли съм полза на света или не? Ако аз дигна чашата и кажа тъй, Хайде, хай да е, добър е Господ, настравя. Утре пак същото. Добър Господ, добър Господ. Питам. Този Господ добър ли ще бъде? Не. Този Господ, когато призовавате по този начин спиене, ще се яви. Но тогава ще ви побелеят косите. Те ще побелеят и ще почернеят девет пъти. И ако искате да разберете това, проучете окултната наука и вижте, кои са причините за побеляването и почерняването им в преносен смисъл. И тъй. Ние сме призовани да разрешим един от най-важните въпроси – яденето и насищането. Насищането има смисъл само тогава, когато нашия живот се облагороди. Облагородиш ли се, ти си наситен и животът ти има смисъл. А ако не се облагородиш, душата ти ще има вечен глад. И ти ще изгубиш смисъла на живота си. И тъй, яще и, и се насищайте. Значи, тази запалена свещ, която имате в себе си, почнете да я проучвате. Ако по някой път поплачете, дайте си отчет защо плачете. Ако някой път скърбите или сте радостен, за всяко ваше състояние дайте си един правилен отчет за себе си. То е правото разбиране на великото учение, което иде сега, което слиса и прониква долу. От две посоки иде то и учение. Отчасти иде отгоре, а другата част иде отдолу, от центъра на земята. Следователно, Тие две вълни ще се срещнат. Ако не ядем по този закон, раждат се всички престъпления. А ако ядем и се насищаме според него, раждат се всички благородни деяния. И казва се, че всички месоядни животни имат постоянен глад. Тревопасните животни се насищат, а месоядните всякога ядат и всякога са гладни. Не се насищат. И следователно, според мен, месоядството е пристъпване на Божия закон. Всеки, който пристъпи Великия Божи закон на любовта и мъдростта, е месоядец. Първокласен месоядец. Тъй рям аз. И всеки, който изпълнява Божия закон на любовта, мъдростта и истината, е плодоядец. Не е вегетарианец, а плодоядец. Следователно, тъй като поставим вегетарианството, ще има смисъл то. Някой казва, той употребява растителна храна, а не се облагородил. Да. Няма да се облагороди онзи, който яде растителна храна, ако не изпълнява този закон. Ако бутнеш онзи кон по задницата, ще вхръпнеш. Бутнеш котката веднага от ногтите и ще получиш дълбоки бръсти. Конята е тревопасно животно, но докоснеш ли неговите интереси? Мисли Следователно, месоядството и вегетарианството не си да е само в туй да не ядем месо, както сега го разбират. То е буквата на закона. Месоядец е всеки, който не изпълнява Божия закон. Прилушете това и ще видите, че има смисъл. Как да стана вегетарианец? ще изпълняваш Божия закон и ще има резултати. И сега учените доказват, че хората не се облагородяват от храната. Само в едно същество, което не изпълнява Божия закон, има такава жестокост да гледа страданията на другите същества. И ядоха и се наситиха. Кои? Уния, които изпълниха великия закон на Божията любов, на Божията мъдрост и на Божията истина. Неделна беседа държано от учителя на 12 февруари 1922 г. в София.